Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domů a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marín pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.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 Která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Slyšeli jsme slovo Boží. Ahoj, Kriste. Tak co předcházelo tomu setkání, tomu radostnému setkání, kdy Maria přichází do domu Alžběty, a to, co, to, co se odehrává vlastně těsně před tímto, hledáním dvou příbuzných žen, tak to jsme pročítali vlastně už i včera, ale o tom uvažujeme prakticky teď v tom závěru a dále. Je to okamžik, kdy pana Maria přijímá slova Anděla Gabriela, respektive přijímá boží poselství, která, o které k ní hovoří Anděl Gabriel a následně se tedy vydává na tu cestu. Dozvídá se, že Alžběta její příbuzná je už v šestém měsíci. A má před sebou cestu, která je dlouhá víc jak 100 kilometrů. Spěcha a jde do hor. Takže žádná cestička, která by vedla nějakým růžovým sadem, ale zřejmě kamenitá. Náročná, klikatá cesta do hor. A ještě k tomu ne, to až tak krátká. Ono těch 100 kilometrů nebo 150 kilometrů, jak se někde uvádí, tak se musí jít až několik dní. A ona jde k Alžbětě pohnutá, jednak tou radostí, samozřejmě to víme, že tedy je radostně nadšená z toho, že Bůh učinil veliké věci, nejenom jí samotné, ale že učinil veliké věci také její tetě Alžbětě, která už je ve věku, kdy se nepředpokládalo, že by vůbec mohla mít dítě. A tak tam k ní kráčí. Kráčí tam také s tím, že jde své příbuzné vlastně nějak pomoct. Ona se nachází alžběta v situaci, s kterou si také nemusela umět, se vším poradit. A tak Maria spěchá, proto spěchá, aby tam byla co nejdřív, aby mohla být vlastně s Alžbětou. A teď to setkání, když vchází Maria do domu Zachariáše a Alžběty, tak nám opět může připomenout, co si z toho, jak Bůh jedná s člověkem. Maria nese Krista. A ona je tedy ta, která vlastně představuje ten příchod Boží k člověku. Ona Alžbětu prostě a jednoduše tak nějak jako zastihne v okamžiku, kdy ona potřebuje tu pomoc nějakou, zároveň zastihne ji v okamžiku, kdy ona už se tak nějak přibuje také na narození svého dítěte, má dost starostí a teď tam přichází Maria. Vlastně je to tak, jako kdyby chtělo, ne, chtělo to Evangelium nám sdělit, že Bůh přichází do situace, kdy máš hodně starostí a přichází první On k tobě. Tak toto je. Maria vnáší Krista tedy do domu, Alžběty a Zachariáše a pak už z toho vyplyne to celé radostné setkání, které končí chválou Boží. Víme, že to, co bude následovat za tím, co jsme dneska přečetli, zatím... Za tou chválou Alžběty bude následovat ještě Marijn chvalospěv. Prostě a jednoduše, co z toho všeho plyne pro nás? Takovéto připomenutí, že Bůh skutečně přichází a přichází do situací, kdy ty, kdy ty starosti prostě máme. Přichází do situací, kdy tu pomoc nějak potřebujeme. A přichází i skrze druhé lidi, dokáže použít každého. A tak ty situace bychom měli umět vyhodnocovat a hlavně tedy být těmi, kdo každé to setkání, každé to, každý ten boží dotyk ve svém životě zakončí tou chválou boží. Podobně jako Alžběta a Maria. Tak se k ním obracejme, i k Alžbětě, i k Marii, kde se za nás přimlouvají, abychom dokázali být těmi lidmi, kteří tou chválou Boží v životě nešetří.